De Götter, det går sjokla Antalra Men inte är det Götter, de bara man Antalra För om man får det höstra Hon och För idag vill inte Landet flyva kär antallara. Och så om höstra kvart kunde vara, Antalra Ja då har mannen Ingen glada Antalra da säger Åsehörnan du i tviv, faller av Igår du stod och glömde på Kristi, faller av mm -hmm. Jag i mig, faller av. För alltid när jag fler får ja nöjd, På lita, sina, kajsa, och faller av. Vi säger jag jag drömmer som en sån faller av. Men ut så alla är då sara bäst vallra. I jula ska hos mig en i väst faller tro att hon på mig igen faller Men nu så har hon gett sig bort en svensk Jag kryssar riktigt svenn för han är grann, För av. Förfäcker jag för mig nog en annan, faller av. Jag väntar blott till nästa marken blir, faller av. Om Lasse doppler utan på visi, Och fläcker han i gåt och styver jämt, Men de blir för gamla är det skämt, faller av. För när ni börjar fylla 30 år Vandrar av Så tager ni för manva kräft i vår Vandrar av Och fläcker att har ett mod i din Vandrar av Att aldrig än 25 år bli Vandrar Men så kan hända de är 40 år, det 40 skyld Vandrar av Ett tack att höra aldrig Har den fru Vandrar